מעלה תורתו וספריו הקדושים, ש"מ. אמר, העולם לא תאמו אותי כלום עדיין. אילו לא היו שומעים רק תורה אחת שאני אומר, עם הניגון והריקוד שלה, היו כולם בטלים בביתול גמור. היינו כל העולם כולו. אפילו חיות ועשבים וכל מה שיש בעולם, הכל היו מתבטלים בכלות הנפש מגודל עוצם התענוג המופלא והמופלג מאוד מאוד. ואפשר להבינו.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 הוא עושה אחריו גם כן אותן התנועות, ומנגן ומרקד גם כן קצת, כי נעשה אצלו ממילא תנועות הניגון והריקוד. כמו כן, כשמקורג יותר אל הקדושה, כל מה שסמוך יותר אל הקדושה, והניגון והריקוד נעשה גם כן אצלו התנועות של קול הנעל של הקדושה ממילא. כל זה שמעתי בעצמי. שמ"א אמר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 לבאר כל דין ודין בהלכה פסוקה ולהציג הלכה כדברי מי מהפוסקים אצל כל דין ודין. אך עכשיו שיצא זה הספר לעולם, לא יהיה עניין הנ"ל. ובאמת, חידושים של גמרא ושתוספות הם קלים ביותר, ואין אחד מהם יודע הדרך כלל של אותם החידושים. מי שיודע הם קלים מאוד, וצריך לזה להיות בקי בשלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהם. ש״ד מ׳ יום ד׳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 שמעתי מפיו הקדוש שאמר, התורה שלי היא כולה בחינות. ש"א בשעה שכרכו הספר ליקודי מוען הראשון, בעת שהיו הקונטרסים בכתב, אמר להם, לכם נדמה שזה דבר פשוט, אלוקם לא העולמות תלויים בזה. וצריכים להרחיב הדיבור בזה כל מה שעבר באותה עת, ואם ירצה השם, יתבהר במקום אחר בעזרת השם. ש"ב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 ואף על פי שבינה למטה מחוכמה, אף על פי כן אני אומר תורה מאותה בינה שהיא למעלה מחוכמה. רבי ברוך זה היה מבינה שהיא למטה מאותה חוכמה. אבל אני אומר תורה ממקום שהוא למעלה מאלו, המקומות, מאלו המקומות, חדשות. כן שמעתי בשם אחרים משמו. גם בעצמי שמעתי פעם אחת שהתפאר בשבח גדולת תורתו, ואמר אז בתוך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 יהיה לו שמירה גדולה לכל דבר ושתתקיים עשירותו. והזהיר את האיש שדיבר עמו מזה, כשאזרז את העשיר הנ"ל שיראה לקנות ספריו. ואין במקום אחר מזה, כמה היה משתוקק כשהתפשטו ספריו בקרב כל ישראל, ולא לכבודו חס ושלום. ש״ו לאחר שמסר התורה פתח רבי שמעון, בפקוד תא ס"ס, אמר שהייתה חתונה יפה.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 שמעתי בשמו שאמר כבר שיש לו תורות בלי לבושים, פירוש שאין הוא יכול להלביש אותה בשום לבוש. ואמר קרא אסמכתא בעלמאו שסומך התורה על המקרא דרך אסמכתא בעלמא ואבין. ואמר שמה שמתייגע כל כך קודם התורה הוא מחמת שקשה לו מאוד להוריד השגות התורה שלו בלבושים ודיבורים כשיוכל לאומה ולגלותה. על כן צריך הגיעות גדולות לזה. אין במקום אחר מזה, כי דרכו ז"ל היה קודם התורה שהיה יושב עמנו כמו שעה ושתיים, היה מתייגע מאוד בכמה תנועות וגניחות, אף על פי שישב בשתיקה, ניכר מתנועותיו שיש לו הגיעות גדולות מאוד. אחר כך פתח פיו והתחיל לומר. ופעם אחת ראיתי בעיניי, בשעה שהתחיל לומר התורה תשעה תיקונים יקירי נתמסו לדיקנה.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 אמר הבעל שם תבזל וכמה צדיקים עשו ותיקנו בעולם מה שתיקנו ואחר כך כשנפטרו ונסתלקו נפסק הדבר היינו ההערה שהאירו בתלמידיהם והחזירום להשם יתברך לא נמשך מדור לדור רק נפסק על כן צריכים לעשות דבר שיהיה לו קיום לעד וכן דיבר עוד פעם אחת שצריכים להשאיר תלמידים שאלו התלמידים יעשו תלמידים אחרים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 רק מעט למעט מהקודם, שלושה או ארבעה דפים ופחות, פחות, הם באמצע הספר. שפ"ג שמעתי מפיו הקדוש שפעם אחת דיבר מהספר שלו שנדפס, ענה ואמר, והיה שוחק קצת אז, ואמר, שידפיסו ספריו יכתבו על כל ספר וספר שלו, ועל המחבר ספר פלוני ופלוני וכולי, כדרך שכותבין על המחברים שחיברו ספרים רבה.